Brahmanul Leneș A fost odată ca niciodată un brahman într-un sat Locuia acolo cu soția sa și cu cei doi copii Brahmanul își trăia viața într-un mod diferit În fiecare dimineață se trezea, făcea baie lângă fântână Venea acasă, lua masa și se culca Brahmanul avea totul de la viață Avea o fermă mare Aici cultiva diferite tipuri de fructe și legume Dar avea un obicei foarte prost Brahmanul era un om foarte leneș Familia lui era mereu îngrijorată Deoarece el niciodată nu muncea Și continua să doarmă cât e ziua de lungă Iar te culci? Haide, trezește-te! Nu trebuie să mergi la fermă azi? Toate culturile noastre vor fi distruse. Dar toate eforturile de a zi au fost zadarnice. Brahmanul a deschis un ochi, a zâmbit și a adormit din nou. Oh! Nu are sens să-l trezim. Voi merge eu însem la fermă să văd dacă totul este în regulă. <sus> Imediat după, copiii au început să facă gălăgie în casă și acest lucru l-a trezit pe Brahman și a început să se joace cu ei. Pe de altă parte, în timp ce soția Brahmanului se întorcea acasă de la fermă, ea a întâlnit un înțelept. L-a invitat pe acesta să vină acasă să mănânce. Ah, guruji! N-am avut onoarea să te întâlnesc de multă vreme. Trebuie să mă însățești acasă. Te rog, dăm șansa să te servesc. Te rog! Ești foarte generoasă, copila mea! Dumnezeul meu să te binecuvânteze! Să mergem! În timp ce soția Brahmanului mergea acasă cu înțeleptul, ea a văzut... Slavă Domnului! E treaz! Uite cine a venit la noi acasă! De îndată ce Brahmanul l-a văzut pe gurujii, a mers imediat afară să îl întâmpine. Soțul și soția l-au servit pe guruji foarte bine. L-au servit cu mâncare. După masă, Brahmanul s-a așezat și a început să-i maseze picioarele lui Guruji. Înțeleptul era foarte mulțumit cu serviciile și cu spiritul lor. Apoi i-a cerut Brahmanului să își pună o dorință. spune copile, ce îți dorești? Îți voi îndeplini orice dorință ai avea. Guruji, am doar o dorință! Să nu mai trebuiască să muncesc niciodată Aș vrea ca cineva să facă toată munca ca prin magie Bine, îți voi îndeplini dorința Dar, aduți aminte, trebuie să-l ții ocupat mereu Nu trebuie niciodată să rămână inactiv Cum spui tu, gurujii? Voi ține minte asta După ce a fost de acord să îi îndeplinească dorința guruji l-a binecuvântat pe Brahman și a mers mai departe Imediat ce a plecat, a apărut un monstru mare ha, ha, ha, ha, ha. Stăpâne, norința ta este ordin pentru mine Spune-mi, ce pot eu să fac pentru tine? Bine, fă un lucru, du-te și udă pământurile mele Monstrul a dispărut imediat Brahmanul a fost ușurat Acum nu mai trebuia să muncească! După un timp, monstrul a apărut din nou! Ha, ha, ha, ha, ha. Stăpâne! Munca pe care mi-ai cerut-o să o fac este gata! Ce altceva să fac? Mai dăm de lucru! Poftim? Ai udat deja toate pământurile în așa timp scurt? Ce altă treabă să-ți dau acum? Oh, trebuie să-mi dai de lucru, stăpâne! Altfel... Te voi mânca! Brahmanului îi era acum frică. I-a dat imediat monstrului o altă treabă. Du-te repede și ară tot câmpul. Da, stăpâne! Voi face toată treaba și mă voi întoarce în curând. Pe măsură se trecut, Brahmanul s-a calmat și s-a gândit. Ia mult timp să are un câmp. Până atunci... Voi mai servi niște mâncare ah. Brahmanul s-a așezat cu soția și copiii lui pentru a servi niște mâncare Dar chiar atunci a apărut mosul eh? Te-ai întors din nou? Ai arat întregul câmp? Da, stăpâne! Ce altceva să mai fac? Mai dăm de lucru! Muncă, muncă, muncă! Ce altă muncă să-ți mai dau? Vină acum! Vină și judec cu capul meu! Imediat ce Brahmanul a rostit aceste cuvinte, monstrul a început să se joace cu capul Brahmanului. Oh, a nebunit! Cineva să-l oprească! Altfel îmi va rupe capul! Ce mă fac acum? Ce muncă să-i dau? Cum scap de el? Dacă vrei să scapi de el, eu te pot ajuta! Dar trebuie să-mi promiți ceva mai întâi! Ei, hey, da! spunem repede! Îmi va exploda capul acum! De acum înainte, vei face toată munca de unul singur oh, Bine, de acord Acum te rog, ajută-mă să scap de el Ascultă, fă un lucru Nu te mai juca cu capul lui Câinele nostru, Moti, coada sa e strâmbă Du-te și în dreapto Dorința ta este ordin pentru mine O voi face chiar acum Amuzată să vadă situația soțului ei Soția a început să râdă <laughs> Mereu te-am avertizat Am știut că într-o zi vei plăti pentru că ai fost atât de leneș Ai văzut? Bine, am primit ce am meritat Dar el va îndrepta coada lui Modi și se va întoarce în curând Ce mă fac atunci? Despre ce vorbești? A putut cineva vreodată să îndrepte coada unui câine? Crede-mă, își va petrece tot timpul încercând să facă asta Dar treaba... Nu se va sfârși niciodată M-ai salvat azi De acum înainte Voi face toată treaba de unul singur Nu mă voi mai baza niciodată pe nimeni Ce s-a întâmplat? De ce râdeți copii? O, oh, nimic! Cu toții râdem de brahmanul Leneș! Da! Acum știți care este rezultatul unei munci pe care nu o faci de unul singur? Acum spuneți-mi, sunteți cu toții de acord să vă faceți tema singuri? Sau veți dori ca cineva să o facă pentru voi prin magie? Hm? înțe-o <laughs>